Saya sekarang sembahyang Fadal Tuhri Fadal Duhur Arba'arakat Empat rakaat Adaan Tunai Makmuman Jadi makmum atau imaman Jadi imam lillahi ta'ala Dengan atas nama Allah Itu bahasa Arab Kalau misalnya begitu Apa kita nanti apa tidak Boleh bahasa Indonesia akan susah lagi nanti itu Nanti kalau ada pekerjaan kita yang lain Kita mau ke keluar Mau ke mana? Saya suami akan keluar dari rumah Mau pergi ke pasar membeli barang Apa kita bicarakan lagi begitu? Tentu tidak Jadi Janganlah masuk-masuk bilang-bilang Masuk, -masuk bilang -bilang neraka-masuk neraka saja Tidak apa Banyak orang yang tidak memakai ustali itu jadi kalau kita tidak memakai usali Juga tidak apa asal kita sadar Betul sembahyang apa Yang kita sembahyang Luhurkah asalkan Nah tentu kalau ditanyakan orang Waktu itu kita bisa menjawab Ini salah semua masalah asalnya Jadi memang Yang paling kerasnya Cuma tidak usah Pakai usali itu Tapi tidak ada masalah Masalahnya masalah neraka orang masuk neraka Untuk tidak begitu Kali lainnya Iya. Ya. Untuk pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini bu ya, ya. berasal dari saudara Agus Rashid Karman, hmm. siswa SMA Karawang. Hmm. Isi pertanyaannya begini bu ya, hmm. ada tiga buah. Yang pertama, mohon jawaban tentang adanya Imam Mahdi bu ya. Ya ada ya itu keterangan-keterangan Tentang Imam Mahdi Katanya akan datang Di akhir zaman Membawa pertunjuk Jadi sudah sebagai Kepercayaan nah, Kalau di Di Jawa Namanya Ratu Adil Kalau di Makassar Namanya Karaeng Karayendata Dia akan membawa Keadilan ke muka dunia ini memang ada kepercayaan demikian tetapi bagi kita orang penganut faham ahlus sunnah wal jamaah ini tidak menjadi prinsip kepercayaan segala sesuatu akan datang juga orang yang akan memperbaharui faham agama jadi tidak usah menyebeli mahdi seperti itu juga demikian keadaannya sama dengan percayaan yang tadi jadi kepercayaan kepada Kedatangan Imam Mahdi itu memang Ada, terutama Dalam kalangan syiah Bagi mereka itu prinsip kepercayaan itu Bagi kita Ahli sunnah Tidak tersebut dalam kepercayaannya yang lima Yang enam Percaya kepada Allah Percaya kepada Rasul, percaya kepada Malaikat, percaya kepada kitab-kitab Percaya kepada hari kiamat Dan percaya untung baik Dan untung buruk itu sejarah turis pada sisi Allah taala. Anda ada nomor 7 peserta kali Imam Mahdi akan datang, Anda ada di kita yang begitu. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Agus Rashid Karman ini Bu ya. Hmm. Berisi begini. Kapan dilakukannya sembahyang jamak takdim dan jamak ta'khir dan bagaimanakah niatnya? Kalau kita dalam perjalanan Misalnya kita berangkat pada waktu zuhur akan sampai nanti di tempat yang kita tuju itu tak naik kapal terbang tak naik mobil entah apa habis maghrib baru sampai di sana ah kita jama' tadim dulu kita sembahyangkan zuhur dan asar yang nanti sesampai kita di tempat yang kita tuju, misalnya pukul waktu maghrib, itu boleh nanti maghribnya kita sembahyangkan takhir disatukan dengan isya. Itulah pertemuan antara jamaat takhir dengan jamaat takdim. Kalau waktu asar disembahyangkan lebih dulu pada waktu zuhur. Itu namanya takbim. Sebaliknya kalau waktu itu disembayangkan di waktu asar. Atau maghrib disembayangkan di waktu usah. Itu namanya jamak takhir. Mengenai niatnya begitu? Ya niatnya begitu. Saya sengaja. Tidak, tidak usah pakai usah lagi. Dengan niat-niatan saya sudah boleh. Saya sekarang misalnya kita dalam kapal terbang hari sudah waktu magrib nanti akan sampai di tempat yang kita tigur berhubung 9 ah, nanti saja saya sembahyang magrib saya sampai saya tempat itu itu namanya tidak tak terakhir baik untuk pertanyaan terakhir dari saudara Agus Rashid Karmani ini berisi begini kalau kita sembahyang mengambil air wudu dulu dengan niatnya Bagaimana kalau kita hendak membaca Al-Quran mengambil dulu mengambil wuduk dulu? Apakah niatnya sama dengan kita mengambil air sembahyang itu? Ya sama saja itu kalau sudah mengambil air utuh mengambil air sembahyang kan sama artinya itu. Jadi kalau kita sudah berwuduk itu lebih baik sekali. Meskipun waktunya belum datang kita baca Al-Quran itu lebih aspal membaca Al-Quran dengan berwuduk malah ada. Ulama yang mengatakan wajib dengan dasar layamah suruh ilal mutahharun Tapi saya berpendapat Dengan uduk yang telah kita pakai tadi Yang kita telah kerjakan Boleh kita membaca Quran lebih afdal lebih utama Nah Nanti dengan uduk itu juga Sesudah kita baca Quran, dua guzuk misalnya Kedengaran azan Allah Akbar, Allah Akbar Anda usah ambil uduk lagi Karena unduk tidak ada Ambil unduk juga boleh Itu namanya memperbarui-barui unduk Sudah? Sudah terus saya Ah, ya, bu, ya. Ayat, Terima kasih Allah Atas faktor tolong membacakannya Itu nanti lain hari tolong bacakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Para pendengar Yang terhormat Yang mulia Hari Senin biasanya Kita menjawab Pertanyaan-pertanyaan dikemukakan Anak anda Ya supaya sudi memacakan Pertanyaan-pertanyaan itu Iya dengan senang hati bu ya Iya Baiklah, Buya, kita mulai saja dengan pertanyaan surat yang pertama Dari Saudara Wali Judin, Jalan Budi Kemuliaan No. 13-47, Jakarta Pusat Pertanyaannya begini, Buya Istri saya baru melahirkan, sekalipun melalui operasi besar Alhamdulillah, ibu dan anak dalam keadaan selamat Setelah operasi tersebut, kami disuruh untuk masuk KB demi keselamatan Akhirnya menstruasi tidak teratur Kadang-kadang hampir satu bulan Dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang Mohon penjelasan dari Buya Yang kewajiban sembahyang itu tetap ada